Ce frumos, ce har pentru sufletele noastre să avem parte, <coughs> să fim, cum spune Scripturile, moștenirea Domnului. Israel zice Scriptura, este moștenirea mea, zice Domnul. Și când știi că faci parte din această moștenire ca ei, a Domnului, Domnul e cel care își apără moștenirea, Domnul e cel care poată grijă de moștenirea Lui. Și aceasta e ceea ce noi zilnic trăim, îl vedem la lucru în viața noastră permanent, îl vedem tot timpul când ne sosește, dacă nu ar fi așa, de în inorociri. Biblia vorbește că cel neprihănit de multe din are parte în lume, dar Domnul din toată îl scapă. De ce are parte de multe inorociri? Pentru că vrăjmașul pândește pe cei ce sunt ai Domnului ca să le facă rău <coughs> și răul acesta se ține pe urmele noastre tot timpul dar tot timpul ochiul lui Dumnezeu e acel care vechează asupra noastră și în lungă de vrăjmașului să-și atingă planurile lui nelegiuite pe care le are cu privire la copii Domnului. De aceea suntem plini de bucurie, plini de nădejde Credința noastră nu este o închipuire a minții, nu sunt niște învățături omenești. Credința noastră se bazează pe cuvântul Sfintelor Scripturi, despre care Biblia spune că uh, scripturile nu pot fi desfințate, adică n-ai cum să o dai la o parte, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să o dai la o parte. Cei care au încercat sau care încearcă ca Evanghelia să nu se vestească, Orice, dar nu, deci măi, lăsați lucrul ăsta cu Evanghelia, altceva, nu dați nume evanghelist sau e Ei se înșală, sărace, pentru că nu știu că e cuvântul neperitor al lui Dumnezeu. E cuvântul care rămâne în viață, este scris lucrul ăsta. Cei care s-au împotrivit s-au dus, vremea, timpul i-a măturat pe toți și biserica a rămas. De ce? Pentru că Iisus a spus, Domnul, că această lucrare care este biserica lui Dumnezeu, ea va dăni pentru că ea este lucrarea lui Dumnezeu. El, Iisus, a spus, eu sunt cel care zidesc aceasta și ea va rămâne și poțul iadul nu va putea birui. Și dovadă se vede limpede și în zilele noastre. De aceea, după ce se va răpi biserica de pe pământ, o face, o face Domnul, rămâne și o parte din cei care se nu au putut să facă parte din numărul ăsta, dar atunci e o altă treabă, e vremea lui Anticrist, timp pe care Dumnezeu l-a iar o vreme, dar va avea loc marele seceriș, adică Marea mulțime de creștini din, toate, din vremea aceea vor fi omorâți, pentru că e vremea lui, a lui Anticrist. La anul acesta de grâu, că așa este privită lucrarea lui Dumnezeu, acel snop, biserica, răpit în slavă, după ea urmează secerișul, se va strânge în hambar. Snopul acesta merge într-un alt loc, în Sfânta Sfintilor, acolo unde și are Domnul scaunul de domnie. Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată sau ce va fi? Și Isus a spus limpede, atunci când fiu omului va fi în slavă și va judeca și voi veți sta pe cele douăști scaune de domnie și veți judeca împreună cu El. Asta este o cinse ce o răsplată deosebită de care se bucură biserica mătorisitoare, care a lăsat totul, îi cei care, uh, și care și-au închinat viața lui Hristos cauzei lui și aceștia spune cuvântul Domnului când fiu omului va sta și va judeca și voi veți sta, și Pavel spune au, nu știți că voi veți judeca lumea, îi scris în lucrurile în scriptură. Biblia merge și mai departe că pe satana și îngerului vor fi judecați și în curând Domnul va pune sub picioarele voastre pe satana. Deci acest deavol care tot timpul a făcut numai rău vine ziua când Dumnezeu va face ca capul acestui șarpe să fie sub picioarele celor ce sunt ai Domnului. Și avem atâtea făgăduințe în cuvânt, toate nu fac decât să-ți umpli inima de bucurie și har prin care treci biruitor de la o zi la alta până la clipa când va zice vino slugă bună și că din să nu dorim cu toți acest lucru Dumnezeu care este în mijlocul nostru să ne facă El parte de acest har la toți ca după o muncă și o luptă de o viață fiecare așa cum Dumnezeu ne-a rânduit-o să ne vedem ajunși cu bine la acea clipă când îi vom auzi vocea glasul vino cum spune și în Cântarea și în Cartea Apocalipsei, și, și Duhul și să zice, vino, și cuvântul merge și mai departe, și cine aude, să zică și El la rândul lui, vino, Doamne Iisuse. Deci Harul se întinde până la cel din urmă care vine la Domnul. Deci, și acela să zică tot așa, chiar dacă n a făcut cât a făcut alții pentru Domnul, dar zice și el să spune, vino, Doamne Iisuse, și El va veni. Dacă e astăzi, să zicem, un suflet nou venit și are loc răpirea și ăla va fi luat, astăzi va fi luat. Și n-a făcut nimic. E ca și tâlharul de pe cruci, n-a făcut nimic. Și totuși Isus i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. N-a mai avut timp nici să mărturisească, nici să facă ceva pentru... Na, acolo pe cruci s-a pocăit, acolo a crezut și acolo a primit și făgăduința că va fi cu Domnul în rai chiar în ziua aceea. Asta este Domnul. De aceea să ne bucurăm că avem așa un salvator, așa uh, o nădejde pe care o dau Scripturile. Nu de deșată cu mă duc și fac una, fac alta, și o să ajung în Rai. În Rai nu se poate ajunge decât așa cum a spus Mântuitorul. Dacă cineva nu se naște de nou, cu niciun chip nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Naștere de nou înseamnă începutul acelei vieți veșnice. Dumnezeu să ne facă parte de ce har. Amen. Amen.